Ein deutsches Märchen. Die Geschichte von Heidi Das ist die Geschichte von dem kleinen Schweizer Waisenmädchen Heidi. Sie ist fünf Jahre alt. Heidi verlor ihre Eltern, als sie drei war. Seitdem wurde sie von ihrer Tante Dete großgezogen. Doch als ihre Tante eine Anstellung in Frankfurt bekam, entschied sie sich dafür, dass Heidi bei ihrem Großvater in den Bergen leben sollte. Tante Dete, ich möchte hier nicht leben. Bitte lass mich nicht alleine hier. Es ist zu deinem Besten, mein Kind. Heidi war sehr traurig. aber sie akzeptierte den mürrischen Opa und lebte fortan mit ihm in den Bergen. Sie verliebte sich in die tolle Natur und in die beeindruckenden Sonnenuntergänge. Außerdem hatte sie jetzt ein Schaf, oh, das jeden Tag spielte. Komm her! Nachts schlief sie im Stroh und beobachtete die leuchtenden Sterne. Immer mehr war sie vom Leben in den Bergen und der Natur begeistert. Ein paar Tage später lernte sie Peter kennen. Er war sieben Jahre alt und lebte in der Nähe mit seiner Mutter und seiner blinden Oma. Komm Heidi, lass uns zur Weide gehen. Komm, beeil dich. Ich brauche noch eine Minute. Heidi machte es viel Spaß, jeden Tag mit Peter und den Schafen zur Weide zu gehen. Wenn sie zurückkam, verbrachte sie manchmal Zeit mit Peters Oma oder half ihrem Opa im Haushalt. Mittlerweile hatte sich der Opa sehr an Heidi gewöhnt. und wollte sie hüten und beschützen. Sie sollte nicht zur Schule gehen, weil er sich mit den Leuten im Dorf zerstritten hatte. Im Dörfli war er bekannt als der Almöli. Heidi, mein Kind, ich lasse dich nie wieder gehen. Oh, ich liebe dich, Opa. Alles war jetzt in Ordnung und das Zusammenleben in den Bergen machte Spaß. Bis eines Tages überraschend Tante Dete auftauchte. Sie nahm Heidi nach Frankfurt mit. Dort sollte sie sich mit der zehnjährigen Klara anfreunden, die in einem Rollstuhl saß und daher wenig Freunde hatte und oft alleine war. Heidi war überrascht, wie diszipliniert sich alle verhielten und alles befolgten, was die Haushälterin Frau Rottenmeier sagte. Heidi sah die unglaublich vielen Spielsachen, die Klara hatte. Ihr Kleiderschrank war voller wunderschöner Kleider. Nach kurzer Zeit hatte sich Heidi eingelebt und mit Klara angefreundet. Langsam fingen alle an, Heidi in ihr Herz zu schließen. Klara, ihr Vater und ihre Oma, alle mochten Heidi sehr. Nur die Haushälterin Frau Rottenmeier störten Heidis ungepflegte Kleidung, dass sie nicht lesen konnte und nie gelernt hatte, wie man sich in einem großen Haus benimmt. Frau Rottenmeier fand Heidi viel zu frech. Du musst ein bisschen Disziplin lernen, Heidi. Es tut mir leid, Frau Rottenmeier. Nach einiger Zeit hatte Heidi Heimweh. Klaras Oma sah, dass Heidi unglücklich ist. Sie redete mit Heidis Tante Dete, doch sie war sehr egoistisch. Die Großmutter versuchte alles, um Tante Dete umzustimmen, schaffte es aber nicht. Großmutter, ich fühle mich nicht gut hier. Bitte schick mich nach Hause. Ich vermisse Großvater und Peter. Heidi, mein liebes Kind... Du solltest zu Gott beten, damit er dir hilft. Heidi hatte in Frankfurt alle Vorzüge des Lebens, fühlte sich aber wie in einem Käfig. Sie war unglücklich und einsam. Nichts machte ihr mehr Spaß. Tief in ihrem Herzen wollte sie nur zurück zu ihrem Großvater, zu Peter, zu den Feldern voller Schnee. Aber sie wusste nicht, wie sie zurückkehren konnte. Dieses Heimweh und ihre Traurigkeit taten Heidis Gesundheit nicht gut. So fing sie an, nachts Schlaf zu wandeln. Eines Tages öffnete Heidi die Vordertür mit dem Gedanken, sie wäre zurück nach Hause gekommen. Peter, Großvater, ich bin zurück! Als die Großmutter das sah, war sie sehr traurig. Klaras Arzt, Dr. Klaassen, bestand darauf, dass Heidi zu ihrem Großvater zurückkehren muss. Heidi, ich habe gute Nachrichten für dich. Was gibt es denn, Großmutter? Wir schicken dich zurück zu deinem Großvater und Peter. Oh, Ich liebe dich, Großmutter. Du bist die Beste. Ich sollte mich jetzt am besten von allen verabschieden. »Klara, es ist nun Zeit für mich zu gehen. Komm mich bald besuchen. In den Bergen. Ich zeig dir dann dort alles.« »Geh nicht, Heidi. Ich werde dich vermissen. Ich werde euch auch alle vermissen. Besonders dich und Großmutter.« Sie lud Klara zu ihrer Familie in die Berge ein. Als sie ihr Zuhause endlich erreichte, rannte sie wie verrückt los. Sie war überglücklich. Großvater, ich bin wieder da. Ich habe dich so vermisst. Oh, meine liebe kleine Heidi, ich habe dich auch sehr vermisst, mein kleines Kind. Ich lasse dich nirgendwo mehr hingehen, mein Engel. Zurück in den Bergen war der Großvater sehr glücklich, dass Heidi wieder da war. Heidi traf auch Peter am selben Tag. Schau, ich bin wieder zurück. Heidi, wir haben dich alle so sehr vermisst. Du weißt doch, ich war bei meiner neuen Freundin Clara. Ich lebte in ihrem Haus. Heidi erzählte Peter und seiner Großmutter alles, was sie erlebt hatte und freute sich so sehr, wieder auf der Weide zu sein. Einige Monate später entschied sich Clara dazu, Heidi zu überraschen. Sie wollte Heidi für einen Monat besuchen. Clara wurde in ihrem Rollstuhl in die Berge gehoben und war überglücklich, mit ihrer besten Freundin zusammen zu sein. Schau, Heidi, wer gekommen ist, um dich zu besuchen. Wer ist es, Großvater? Ich bin es, Heidi, Clara. Nachdem sie ihren Namen gehört hatte, wachte sie mit einem Mal auf. Ich bin so glücklich, dich zu sehen, noch so langer Zeit. Clara war so glücklich, als sie Heidi sah. Jeden Morgen wachte Heidi früh auf, um mit Clara zu spielen. Sie zeigte ihr die Wiesen, die Sonnenuntergänge und die zwitschernden Vögel. Klara genoss das alles sehr. Und? Sehen jetzt die Berge? Ich genieße das alles sehr. Danke für all das. Auf der anderen Seite war Peter eifersüchtig auf Klara. Ihm kam es so vor, als ob ihm jemand seine beste Freundin weggenommen hätte. Eines Tages sah Peter Heidi und Klara auf dem Rasen sitzen und er hörte sie lachen. Na warte! Ich werde jetzt Claras Rollstuhl verstecken, so dass Clara wieder abreißt und Heidi alleine lässt. Voller Wut stieß Peter den Rollstuhl von Clara den Abhang runter. Mit einem Knall konnte man hören, dass der Rollstuhl nun zerbrochen war. Oh nein, oh nein, wie konnte ich nur so etwas tun, oh nein! Als Clara und Heidi mit dem Spielen fertig waren, stellten sie fest, dass der Rollstuhl nicht mehr da war. Clara fühlte sich sehr hilflos. Heidi, wo ist mein Rollstuhl? Ich muss ihn finden. Heidi suchte den Rollstuhl, konnte ihn aber nicht finden. Ich finde ihn nicht. Ich werde Großvater fragen. Heidi lief los, um Hilfe zu holen. Auf dem Weg traf sie Peter. Clara braucht Hilfe. Komm, Peter. Wir müssen ihr helfen, damit sie zur Hütte kommt. Komm mit, Clara. hier geht's lang. Keine Sorge, es wird alles gut. Es war wirklich wie ein Wunder, als Clara mit Peters und Heidis Hilfe einige Schritte ging und dabei die Schönheit der Natur bewundern konnte. Als sie das Haus erreichten, war Peter sehr überrascht davon, wie sehr sich die Familie von Clara freute, zu sehen, dass sie auf eigenen Beinen stand. Mama, Papa, ich kann wieder auf meinen eigenen Beinen laufen. Ich bin ja so glücklich. Wir freuen uns so sehr für dich, Clara, mein Kind. Peter fühlte sich so schuldig, dass er weinen musste. Was hast du, Peter? Warum weinst du denn? Ich habe den Rollstuhl von Clara den Abhang runtergestoßen, weil ich dachte, Clara nimmt mir meine Freundin Heidi weg. Peter, <lacht> wir vergeben dir meinen Sohn. Claras Großmutter verstand, warum Peter das getan hatte. Sie wusste, wie schuldig er sich fühlte und wollte ihm lieber vergeben, als ihn zu bestrafen. Hier, mein Junge, nimm das und sag nicht nein. Klaras Familie überreichte Heidi und Peters blinder Großmutter Geschenke, um auch ihr das Leben ein bisschen zu erleichtern. Dem Großvater versprachen sie noch, dass sie sich um Heidi kümmern würden, falls er nicht mehr lebte. Die Geschichte endet mit Heidi und der Großmutter. Sie unterhalten sich darüber, wie dankbar sie sind für alles Gute, was Gott in ihr Leben gebracht hat.